بابن خلمر بالمعروب دا باب دے پمیاند حکم کولو کې پنی کو شرا ونہی ان المنکر او دا باب دے پمیاند نہی ان المنکر کے چناروا او نب کول کے او دا باب دے حال الله هو تاله آخرملي د الله تعله چېجددديولته کوم من کوم مووشدي د تا سونه اومتون وډله یدوغونه چېرا ولي خل سنت الط بدارته وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْكُمُونَ كَيْ خَلَقَ تَدْنِي كَوْ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ او خلك منی کئ د نا روانا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دغ خلکهم ذی کامیا عبدی <تصفيق> وقال تعالى فرمایلی دی اللہ تعالی چلو اید کنتم خیره امته یی تاسو وخرجت للنااس رستليشي دپه د فدي رول خ الكط تمرونه بالمرو في حکبه کوي دنيکو وط هاون للمون کري خلک بمن نذاذ دی ام در مواری د نیکو ترابل او د ناراو او نم نکول وقاله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چلویدے شدے خذ العفو او نس مافی سوغ ظلم کینو معف کوي وَأَمُّرْ بِالْعُرْفِ حُكَمْ كَوَدْنِيكُوْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ مَخُّ گَرْزَ وَدَنَا بُوهُنَا دَنَا بُوهَانُنَا مَخْوَالَوَا وقال تعالى فرمایلی دی اللہ تعالی والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سنو مؤمنانی زنان بعضهم اولیاء وبعض بعضی دوستان د بعضی کی امرون بالمعروف و حکم کید نیکو ونهون عن المنکر او خلق من کید نار و قاله تعاللو الذي نه کفرو پهلانت کړي شيوه کسان چې کافررو مب سررائله د منې سررائونا لاالسانې دا د پهجب دا د لهصسلام مدي ساب م مله مسلام داې ک دا دد پلانت قانو يتهدونو د چې د هدلتې جاوس بې کولو قانو غې لاتهناونهمن کري چې یو بل ب نهې کولو د نااراو نهفالو چې کولوله سما قانو فولقامخبد د غه چې کوي. وقاله تاالله وقل الحکو م رب کوم او فرما دا چې داقرآران حق د ستاسو د رب طرفنا دا یو حق او رشتې کتاب فمنشا یمل د چا چې خوه شي په تاسو کنی معې راړي او سبب ورته پای د غې ومن شارچا چخغه شي فال يكفر نكفر ديوخي او سبب د خپل کفر سزا شکی وقاله تعالی فرمای الله تعالی فان الذين دون جات ورخلو مغا کسانو تا ينهون چي وحلق من يقولن سويد بتكارنا او دمون کر مخنیو اکولو و اخذنا اللذین <سؤال> آورانیو لیومنگا اکسان رولمو چی ظالمانو بیعذاب امبئیس پازاب سخصرا <سؤال> بیما کانو یف سکود پس بب داغی چو غینا فرمانا حیاتونه په باب کې ډېر دی چې هغه کې من راغله دا او حکم راغله چتا سو دمن قراتونه منی کول بکوي او دني کو حکم بکوي ولایات فی البا بکیره معلومه و عمل حدیث ورچا حدیثنی قانبي سعيد خودري يرد الله تعاان هو لابو سعيددي خودري ررض الله هو نهه وتي قال فرمائري سمع عطو رسول الله صلى اللله عليهه وال عليهه وسلنما ويماري دليدي د رسول الله صلى اللله عليهه واني ووسَّمن يقولول جي فرمائل. من راین کوم من کرن چاچوکه تو تاسو کې او نااک شو د شریت نه خلاف و شکتتو فل ی غ بیادي کوسیوي نودي کې تغیر د راوللي بیادي په خپله سراب په لاسنو د خلک د دی خلق من منکی پہل نہ مستطیع کہ چریدہ و شنو فب لسانہ پزوڑ خلق منی کی پھل نہ مستطیع فب قلبه آو کدا و شنو نپزڑ کی دش و ذالک اضعف الايمان ادا پٹولو کی کمزوری درجے ایمان دا آواز علماء کرام ذکر کړي د منکر تغیر فلا سود داد بادشاہانو حاکمانو خار نه اپج بجی مواریته علماء کرام اپا دا اپزړکی داد مخ خلق دای نور وسیمشتا بس پزړکی ورته بدګوری ادا پسره کې بد قتل دا وير کمزور دي ایمانونو نه با دي کراغلي ني نه اپره ديمان او سمارت بپاتين لا کومن كر دي نفلا سبن كون پجبا نو ورت زرکي دي بد قتل نو بیا هوړو در سر پسره کې ديمان سزارغن تم نشتا چیت دم رضا اللہ پنا فرمانای خفا کی گنا ندای اوڈیر جامی حدیث تے تیو جنباز او لما او دیتے ویلی چیتا دے اسلام درمئی صدا و ہی وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما من نبي نو او پیغمبر بعثه الله في امته جرا لي غيره الله قبل امت كي قبلي زمان مکہ لا كان له مگر دعوا ظار من امتي اذاه ذو امت نحوارون مخلص دوستانیو واصحابنو مرگریو یا خضون بی سنتیهی چعمل بے کولو پا سنتو ددغی پیغمبر ویقتدون بی امریهی و اکتدا بے کولت للبددی پیغمبر دو حکم پسیم سم انہا بیا بیشک کی سنانا تا تَخَلَّفَ <تصفح> مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ چِرَاغْلِوُ رُسْتُ دُدْوِيْنَا اَنَّا اَهْلَ جَانْ نَشِينَ لَيْنَا رُسْتُ وَنَا اَهْلَ جَانْ نَشِينَ رَاغْلِوُ او دا خلوف جمد خلفن دا لامبانی سکون لے دا غرستو پاتی کی دون کی توئی چه پشر سرفاتی شیم یقولون آئی و ما لا یفعلون چه کئی نا و یفعلون کوی ما غلا یعمرون چه دیتے حکم نشکینے فَمَنْ جَاهَدَهُم بِيَدِهِ فَهُم مُؤْمِنُونَ چاچ دای سر جہاد کو پلاسو او د دای دا منکر ازال او کا نوبذ د مؤمن نه ومن جاهدهم چاچ ور سر جہاد کو چاچ جہاد کو د وی سر ف مؤمنو نا مؤمن ومن جاہد امی قلمه چار سر جہاد کو پزرن و غم و منن لیس وراء ذالک منال ایمان حبت و خردلن نشتد دینا پلد ایمان دوری دانی متابکم چې پسړه کې بد نظر دا خو دیمانه کمزوري درجه او دینه پهل درجه تو کیس درجه نشتا پروا هو مسلمن د حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله عن ابي الوليد عباد بن سواميثي رضي الله تعالى عنه دا لوی جلیل القدر صحابی نه د تنوم د عبادا ابول ولی دا د کنیا ده د قبيله د خزرج نو دو والد نومه د سوامت او د مور نومه او قرۃ العين غزوہ بدر او فتح مامہ غزوات کی ضد نبی کریم علیہ السلام سره شراکت کړي او خلافت صدیق او خلافت فاروق کیم د په jihadونو کی شراا شرکت شریک شوه دي او عمر رضی الله نو په خپل زمانہ کې د فلسطین قاضی جوړ کړو ادا پا حفاظو صحابه اکرامو کے دبا صحابه صفو وعلو خونو او شام تے دے عمر رضی اللہ عنو مسلمانانو دے تعلیم دے پارلے گنےو دے تپا فقبانم دیر لی عبورو دې د دوو او یاو کالو په عمر کې په سلور دېر شمه هجری کې وفات شویل هچو وفات کې دو بچي ته ویل کښې مینو وصیت کوما نو بچي تا وي په تقدیر ایمان ساتا ور نبي ایمان خیر بډی نیوي چکه په تقدیر ایمان ضروری دی چې بس سال لا لیکل دي او صد از ازل د قلم نوث یا غبوی په تقدیر ایمان او یقین ساتا ور نه ایمان خیر به ژوند وی ده فرملا بیت المقدس کې دفن نه د دنا یو صلی یو اتیا احادیث منقولی 181 احادیث د دنا سری منقولی ادا ڈیر لوی صحابیو ڈیر لوی جلیل القدر صحابی دے او بادے ابن سامت رضی اللہ عنہو دا یو پا سردارانی کیو پا لیلت اللہ کې او ددا او دا بی مرس دلغنوی رضی اللہ عنہو پا منس کداللہ حبیب رولی جوڑ کھنیوا ادا ڈیر لوی دبا احزاب صفوت قران خولو شام چې فتاش ول تلاړو چې خل کول د قران او د دین تعلیم ورکی دی فرماي دا صحابی وَيَبَاعَنَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُنْبِعَتْ کڑو دال اللہ د حبیب شرع لسم و تواثی پاور دو پتا بيدارئ فِلْ عُسْرِ وَالْيُسْرِ پَتَکلیف وَسَانثیَا کِی وَالْمَنْ شَتْوِ وَالْمَکْرَهِ آپا خوشا علی او پنا خوشی وعلا اسرت علینا اکپا مونگ بانی نور تغور والی ورکیم بمونگ تابدار کهو وعلا انو نازع الامر اهلهو اپا دیمو بیعت کلیو وعلا انو نازع الامر اهلهو مونگ با دا امارت بارک دا اهل امارت والا اوسر جگڑی نکو بلکه یسو خلیفہ او مشر دیابت تسلیم الا ان تروا کفرن بواحا مگر دا چومک د خلیفہ او د امیر نشری کفر عندکم من الله فيه برهانن چتا او سر الله د طرف ن فدی کی دلیل موجود وی و علی امم ته دابيات بم کړې چې مم با حق وایو انما كناكم زيقي جيو لا نخاف في الله لا متلائمن نبير يغد الله باركي دم لا متيا دم لا متيا وكننا متفق عليه لمن شت والمكره بفتح ميمه هما دوارو کی میمینو بان فتح دا اے فی السحلی والصعبی پاسانتیا او پگرانتیا کی والاسرتو الاختصاص بالمشترک چیوش شرک دے خسوک پاکی خاس کے او چار چوک محروم کے وقد سبق بیانوها بیان مکتیر شعید بواہن بی فتح البائل موحدت باداها وا و ثم ملفن ثم هاون محملاتن ازواحرا لا يحتمل تاويلا سرغن کو فرمو ک تو غی تاویل معویل احتمال نشتاب ګر امیر د مسلمانانو ک خکار کفر کی نو دی بد امارت نه معزولول شي ځکه د مسلمانانو امیر او خلیفہ و خلیفا مو مسلمانوی داو غیر مسلمن وی ان النعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه ان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب مثل القائم في حدود الله مثال دا غکس چې دې قائم دې د الله په حقوق کې ولواقع فيها او واقع چې واقع کې دن کې دې اے القائم في حدود الله سده دا الله حکومت نه قائم خړی دارنگی والواقعوں او واقع کی دن کے پدی کی چیاغد دی مرتقب دے او دا حدود مٹاوئی دا پا منظری دسنگ دے کمسل قوم ان پا مسل قوم دے استہمو علا سفینتن خسن واشو لپے او کشتائی او کیشته کی چتونې فصاره بعضهم علاها او ګرځیدل بعضی دینا پورتا او بعضهم اسفلها او بعض الاندی فکان الذين هوا کسان فی اسفلها چلاندی اذا اشتقوا اذا اشتقوا من الماء قالوا چهدی تلب قولوا ذوبوا کله به اوبر غي کې دا زقو کله چې باغ اوبر وړې مرووعله من فوق نو تې دل به پاغه د پاسه د دو ن به بد ګړل. د فقالو د لو نه خرقنا نهفیه سو نه که سووری کومږ دا جیازه او کشتې په خپله برخه کې خلرقن په سدي کولو ولم نو من فوقه هممونږ سنظرر نه ورک هغه چاته چې موونه پورتهري لد د جیاز او د کشتې د سروری کولو کوشي شوکو پهینطرکوو هم که پرې خدلوي. وما رادو غ چې د راد لري حالکو جميعاً ټول باشي ونه خضو لا عدي موقددي لا سونهونول نهنا جو جميع د ب جاات و بم ن جاات ممي غون رو بخرييو القائم في هد الله معول المنكرله المنكرله چې غ السدي انکار کو ان کے دے دے ادا پہ مال کہیں القائم فی دفها ولا رد فتقول ذی کی ازالت حوض الذی قول ذی کی امورات کو حدود سرس ایمانہ اللہ ونو اگر شلا منکری داینا استہم اقترعو خسنے وا چھوڑو دته و ضایته قو الماء چې کله اوبر او پور سیل له اکثر شارحین و دا معنا کوي چېمراد مراد هغه د سکلو بدي آبادې شاررحین وي مراد ماد غ یکته ایسکه په لوخی کې واړه بو لوکي لوی بو لوکي نو بار راځي چې د بار چت نه دریاب لور غرزي ندی بار والو ل تکلیف دی ندی و جندی وې مونګه تا کشته سورای کوه باز دوبونه د سلوب مراد کړي باز دغه مراد کړي اوس کا غی اسباب را واغست لو جوازه کشته ماته اذاب نور وایږي ار چ خپل خپل کار دي لکن مسلمانان جس سے کینو بل ول نه وایږي داسه مکاوا دغور چې سوغ ناروا کایته ول وې من چې چې عذاب راضی پټول و براضی مثال دې کشته دې کشته کو سورای او د لام د خلکو سر که نو چې دی ډوبږي پورتننی به ور سره غر کو ډک شي هر نال نه ځانانه ته د اوس مطابق ناری نهدي نارینته دې کو حکم کوي نارواو ندی نا په اخلاکو من کوئ ځان یو یبلته وي چې دا ش د الله رسول مخالفت کې دی که غمون که خاديوي که نور ژوند د سومره من قرارات نو دا اخلاق او نرمی په انداس کې د دینا امت منیکول پکار دي نو دا په دنیا خبره خیرت کله الله دا عذاب نه دا بچاو یو ذریعہ دا ان ام المؤمنین ام سلمہ هند بنت ابي رضی الله تعالی عنها عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال چبیشک دا اللہ بی فرمائلی استعملو علیکم مراعو مقرر بکریشی پتا صدا سے امیران فتارفون بازی کارون بے پیجنی جدا خود شریعت متابک دی و تنکرون آبازی بناشنا گنائی پهمن کارېها چا چې دد دا ناارو منکر بدو ګړلو فقد برې نوبي شکه دی برې شو ومن انکاره او چا چې انکاروکوو فقد سلی مع غم محفو شو ولااکې مرضڅوک چې ددي پهنااراو راضي شو تا به اپناروا کی دای پسې روان شو نو با شغل تباہی طرف چلاړو قالو دصحابو وی یا رسول الله الان قاتلهم آیا موږ د دوی و ماراو امیرانو او د مشران سره جنگي غنا قال الله حبيبنا مقام فيكم الصلاه تر سوچ ری پتا سو کی مشقایم نجنگی گئی بنا او دوی شرم مقابله بنکوی ورجایز امور کذ امیر اطاعت بان اجماع او بیر شرعی مراد ده دانه چې مختلف وډل زان لا میران جوړ کړي او بوی جما بمنی بل بوی جما بمنی امیر شرعی خلیفہ شرعی او نه خوو ډلو ځانلی او مشر جوړ کړی یو یو من کارله را کاږي او بل بلمون کار را کاږي نو په کارونو کې د امیر په تواتبانې جمعما ده او په جایزو مورو کې د دات دا ضروری نه نهبیې <coughs> ادا ده پیغمبر علیه السلام موجزه و چدا سیویلیو چرستو بدا سی بادشاہان نازی و دا سی دا سی کارون بکئی او ده دید ناراو او ده وجنو بدا خلقو دری ڈلی جونیگی نسوک بد کامیابیگی او سوک بادی من کاراتو بانی رازیوی او ده بادشاہ بمنی نعب تباکیگی امی المومنین امی الحکم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہا دا لوئی شان والا بی بیدہ آود دی زکر مخ کے ندے تیر شوئے مانا هو من کریا بحالبی چا چ ببد غنل فزر سرا ولم یستتوی انکارن بی دین اود د وشو طاقت دینکار نو پلاسو ولا باللسان نو نفجبا نی پلاسو د بادشاہ او میر سروس چلیږي نو نفجبا فقد برئ امن الاسمی دد گنا نہ برشو وعدا وظيفته د خپلې زمواري پوره کا بسړ کې بدو غنن داد د وسو اولای کلف الله نفسن الله شاحا ومن انکر او چا چې انکار وکه سب توقتهی پاندازی د وسو تا قدد فقد سلم من هذه الماضیا دې بچو صحیح سالم شو د دې ګنا نه و من رضي ب فعلهم شو چ راضي او خوشاله شو پکارد دې نا کار عمر او وتابه مو دې پشي شو ف هو لاسي نا غغ نه ګار دې دم المؤمنین ملحکم زینب بنت جهش رضي الله تعالى عنها ذکر مخک نه د تیر شه داد لوی شان بی بی دا دا عبد الله بن جهش رضی الله عنها ددی بیبی نوم ده زینب ام الحكم کنیت ده د قریشو خاندان کې د صادب ابن خزیمه تعلق لرولو د والد نوم یې جحش او والدې دا امه ما رضی الله دا داد الله د دا حبیب څخه پپوا او دې دی د مخ کې اسلام راوړی د دې ولدی کا د زید ابن حارث رضی الله عنه سره شوی و ا د الله د حبیبې وژاد شوی غلام او متبنایو تاغه نفس چې هغه طلاق پر کویدت تیر شون د الله د حبیب سره نکاح شوی او د دې نکاح په ارش کې تړل شي او جبرئیل علیہ السلام پاک قاصد وو او دا الله د حبيب په نسب دمرني زيوا چې د دين کم عبد المتولق دي او د الله د حبيب نکم هغه دا الله حبيب د دې سره ډېر محبت دیو جناي شبيبي وي هي التي كانت شاويني منهن فلمنزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم داغ بی بی وچی دا برابر ود دی بی بیانو نظمہ سرا پا مرتبک دا اللہ دا رسول واندی دا دی رلوی و اخلاک و عبادت گزار بی بی و اے امی سلمہ رضی اللہ انحاوی چیام دا اللہ دا پیغمبر بی بی دا کانت زینب صالحة سوامت قوامت بې رنيکوا ډېری روجي بې نیوي او دشپیا شپيا بډېره الله تعالی اووا ډېره به اله الالمین ته دا بيوي او دې سره چې نکا کې دا د دې عمر پینځه دېر ښکاله بين زه دیر ښکاله او ادی و فخر کول پنور بي بيان ويزال لا آسمان ورش کې پنيکا ور کړې دا اوله بيبي دا وفات کې دا نبي عليه السلام نفس ادا په باقي کې دفن دا عمر رضي الله نو په دي جنازي مش ادا اول بی بی د شپې باندې د جنازي غنعه شو پرده د یو خدل شو ویوا یو له احادیث د الله د حبيبنا نقل کړي یو له احادیث د دی بی بی نا منقولي عدنیکا وخت سو کو یت درش کال عمر او شوق پنج درش کال ذکر کړي داڑے رلوی شان والےविविधा د درپن زو اس کال او عمر کی وفات شويدا د دې روایت ته دا فرمای چې نبی صلی الله علیه و علی وسلم دخل عليها فجأن فرادن شو پدی بی بیوانه او داسی د یری اشرات فی تا गवرا ہٹ سرات فی یقول ذا اللہ حبیب لا اله الا الله اللہ نو بغیر بل عبادت او بندگی مستحق نشتا ویل للعربی هلاکت دی د پاردا ربو من شر قد اقتربا داغ شرنا چیاغرا نزدی شویده داغ شرنا چیاغ شر را نزدی شویده او بیو فرمائل فوتحل یوما کلاو کړې شویده ننرز بیر رد می آجو جاو د دیوار د یاجو جو ماجو جنا مثل هذي په مثل د دې وهلقبه اسبعيه او هلكه جوړ کړو په ضوالو غوته پدې کټي ولتي تليها واچدي سرنيز دي را اي دوم رسول اخو شه فقلتم يا رسول الله ان هلكو اي دا رسولا مونږب تباقیږ وف سوالیحون او په مونکې بنی کا خلک موجوي قاله د الله حبي نام او ا ک خسو کله چې او ګندگیري غالي به شي او ډره شي. اے خباستون ډېر شي نبياب ومومیہ ذا برازی پدی کې باندې خان خلقم هلاکی کدی حق خبر خلق لقولا نو ذ قیامت پرز بدای دافسقان و فاجران و نجدا شي ز کوي یو حدیث کرا علی ثم یبص کل احد علی نیتہ بیا و د قیامت پر هر څو د خپل نیت مطابق رافور تکول شي د خپل نیت مطابق برافور تکول شي نو مصرف حدیث کدا ذکر کای نیکان به موجود وی داوتواله به موجود وی او بیا ام چکل خباسه ته ن ګندګی ډېری شي نو د الله عذابونه برازي ابي ص د خودريرد الله تالان هو النبي صله الله عليه عليه وعا وسلما تله بي ویا کوم وال الجلووس فتوروقاې ازان سا د ناسې نه پهلارو کې دکه لاه خ تریدون کو ځدي دا خبر وترو د غب شبزه نه دي اولار کي سره په غنو ګناحو نو کي مبتلا کي يو خوبد نظري وي چې شوقزي پس خبره کوي شاه پوري خان دي اطول راز وقت ضعیف ني ذکر کو کو ني تلاوت کو ني مزو کو کو ټول راز پلا راک نه اصله فقالو د ویل یاد لارسرسلهماللهنا نشتې بږ لره من مجاالې سنا بددون د ناستې زمونږ ن خلله سې ضرورت را ته راي نته د سووفیا کله خبرې کوو د ضرورت پهدي کې نورسرسول الله صل الله عليه وال ووسمه پر مایل پهابتون ال مجدې سکه چېین کار کوی مګر د ناستې نا فاعت طریق حقو نو ور کيلار حق دي كيلار ته دلار حق ور کئ دلار حق دلارت ورکی دلار ته قالو ذيويلي وا حقو طریق رسول الله صد حق دلار اله الله قال رد البصر نظر بندول وقف لذا بندول ذرر دشی ورد السلام سلام واپس کول او امر بالمعروف نهی عن المنکر متفق واز دې ناشتي د لارې والا یو سوار لس آداب ذکر کړی دې هیڅوک لار کی کینی نو سوار آداب دي یو بسلام چي جواب باور کوي بلک چاپرن جو کداغي جواب ورکئي نظرونه ب پټ ساتي دني کئي هوکم ب کيناراون ب من کول کئي اخولي خبره ب کيدا اخلاق او مطابق چا يولوي بار او 15 پور تک له نو اغسر مدد ب کئي ده مظلوم و مصیبت زداتا و ناومدت مکئی کچان لار روکشوی نو لار بورتخئی لار تیروکشوی نو لار بورتخئی نو کلار کسو کی, کی نیداد لار اغاداب دی چید دی آداب و خیال بساتی متفق علیه عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و آله و قتل ود الله حبیب خاتمن بدی کی گن لغات دی پدی لفظ د خات من کی گن لغات علماء کرامو ذکر کړی دی تقریبا عطل غات دی کی ذکر کری ویولید نبی علیه السلام خاتمان یوگتا من زہبند سروزرنا فی ید رجل پلاس دیو سڑکی اے پلاس دیو صحابی کی فتو فنزعو ایتویست فتو راہو نورتاوکا ورداد منکر رد پلاسو دا اللہ دا پیغمبر وسو صحابو منل کولو د شروع زر ګته د ګته نوې سټارتا وکا وکاله وی فرمایل یعمد واحدکم قص ورادک یو پتاسکی ال جمرتن یو سرवट کی تدورنا من نارندورنا فاجلوها فیدی د دور سرवट کې پلاس کیچي د اور سرवट کې ګور پلاس کیچي فقيله لل الرجلې د سړی ته ویللی ش با د ما د خبر رسول اللهصل الله عليه وصلمه پس دغ نه چې د الله حبيب تلیوخصذ خاته مع کاواله داګته دي انته فيبيی پهې به فدهها س کې قاله د صاحې کې دمردينې برتتو الله والله دا قسم دي دما الله په ذااتیا الله خوزو هو بدن نالم علم دا داد سروز و رغتا هميشه جبے سنگر آوالم وقد ترحه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوذ الله رسول غورذ لذا رواه مسلمن د سروز و رگتا دا پنارينا او د امت حرامدا نن خو رواج جوړ دې چ خلک په ودونو کې شړو تا غوتې چي او ابتداء د عادت یو حرام کار نوشي نای که روخ خیر ني سبرکت ني انبي سعيد انبي سعيد الحسن البصري دابي سعيد حسني بصري رحمه الله نن روایت ده چی انا آئیز ابن عمرن رضی اللہ تعالی انہو دالوی جنین القدر صحابی نے دیور دن نشویو دیور دن نشویو فا عبید اللہ ابن زیاد بانی دایو ناکار گورنرو حسنی بسری لوی سڑے تیر شویے داسو کد دنم حسن دے آن کنیے ابو سعید دوالد نمی دے اسار دوالدین غلامانو دے غلامانو دے دو عمر رضی اللہ نو دو خلافت دوکالا پاتیوچ پیداشوے دے د تاګور دا فضیلتم د چم سلمرضی الله نهاد د تفیور کډی وی اے د د مور بداغي پکور کې کار کونو نحسن بسری نو هر حسن بصری معصوم د به جړل نو می سلمرضی الله نو بلا شو کې لو نو کله ورتا پخله کی سینه مور کړي د دې داغي دا دا په شفقت کې لويش اده په ازواج متطهرات کورونو تم سلوهرات له د دغه شهابت برکات چې دې الله ډېر لوی مقام ته رسول دا یو لوی عالم مو فقيه او فصیح یو جن حافظ ابن حجر وی تذکرۃ الحفاظ کی وی داد اللہ دے دا قدرت نو یو نخوا او داد علم یو سمندر او دیر فقیہ النفس او لوی شان دد مثال دد په زمانہ کینو اخر کی جو فات کېدو کاتب رو غفتر دی وی لکھا اغلی کلوی حسن د دې خبره گواہی ورکې لا اله الا الله و ان محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم اے حسن د دې گواہی ورکې چې الله نن بغیر بلاله نشتا او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول نه اور وی دی څپخلې وینا نو او د جوبي پښ پدې وفات شو ډېر یو لوی اجتماع د په جنازه کې جوړا دا حسنې بصري مولا لوی څړیو ددا حدیث ددن نقلو <laughs> دا حدیث د دین او نقل او حسن بصری رحم الله لیشان او د د پسو نو صحابه کته دي کديک د علما او اختلاف ده چې د با صحابو نو د سما ثابت دا اوخنا اللہ د ویت کمال فہم ورکړو او دا عیز ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی دی دہ حدیثیا کېمو او بیعت الرضوان کېمو رضی اللہ عنہ او د ابو عبد ابن زیات په ولایت کې وفات شو دی دا ډېر لوی صحابۍ ده په بصره کې سیدو یو کور جوړ کړو اده دو بيد الله ابن زياد د امارت په وخت کې وفات شو د دنا احطا احادیث من قولی سورا احطا د ده دوین من قولی ده وردنشو عائز ابن عمر ردوی اللہ عنه پاوبید اللہ ابن زیاد بانی او دا گورنرو دت نسیحت کولو دت شو نسیحتی ورد کولو وقالت بيور تو فرمائل وي اي بني بچيا ماوريد دي در رسول الله صلى الله عليه و اليه و سلمنا يقول چه فرمائل شر الرعاي الحث وما ناكار فدي اميرانكي اغى ظالمين ادرعیت سراد و نرمینا کئی اخلق لزرر رسی و ایماد اللہ در پیغمبر علیہ السلام و السلام نا او رید چه اغی فرمائل چه بدترین پدی سرون کو یعنی حاکمانو کې نشر رعائے ناخارا بطرير پسر اون کو مراهو کي الحتوما اغدا ظالمان ني چې ظلم نکاي فيا کان تكون منهم نو خبردار جان سات چت چت د دین نشي نو پګاوار نو خبر ابرو لګي دا فقال له غورنه ظالم صحابي تو ایجلس کینا فین نبان تا من نخالت اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم ویکن تاخد پیغمبر په صحابه او کی اے د بوسو نه نخاله بوسو ته وې بذكرو ته یا تهو په بذكرو کې فقاله ساب ورته والکانت له هم نه خاتون آ بوسکرري ان معکانت نوخله بعض هم دا بوسري فرصنو راغلیې وفي غیرېود نه بغیر په نور چاکیخ دااسې خلکو اختاره هم الله ل صحبتې ای خو الله د خپل نبی د صحبت د پار غره کړو ا خو لشانوالو دا موږ تاسو نووي وګورئ صحابه سو خلکو خو چې نسيت کړي نداء دور ظالمانو گورنرانو اور سرت مر سخت خبري کړی او برداش برداشت کړی خپل غاړه اخلاص کړی صحاب خلوې شان والو او لا الہ الامین دای شو سورہ صفاتونه ذکر کړی ان حذیفه رضی الله تعالی عنہ ون نبی صلی الله علیه و علیه وسلم قال الله حبیب و الی الذین فی یده زمان قسمی زماروح دا غ پلا شکنه لا تامرن بالمعروف قام خا حکم بکوي تا شودنی کو ولت تنها ولا تنهن عن المنكر اخام خا من کول بکوي تا شود ناراونا اقدا سين کوي سرد وسوتا قوتنا او ليو شكرن الله يان قريب ذلا أيوب عشر او بلی کی علیکم پتہ سو قہابم منه عذاب د خپل طرف نا ثم تونه بیا را ی جاړی بدو آغان بکوی فلا یشتجاب لكم نشتاس دعا غانیب قبلی گنا سوک چامر بالمعروف هو نه ی دن منکر فریجی او پدی کی سستی او غفلت کئ سره دو ساو طاقتنا نودد دعاء باد الله دربار کې قبليږي نا انوي شهيد الخضري رضي الله تعالى عنه ون النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب يا اهد وللجهاد غرف جهادونو کې كلمه عدل اغه كلمه حق ويلو دا عند سلطان جاہر دیو ظالم بات شاڑوان دی رواحو بوداود و ترمیزی قال حدیث حسن ای غور جهاد ستوی چی دیو ظالم بات شاڑوان حق خبرکے گورا جهاد مراتب دیو دنې کای کارم جهاد دے سوګ دین زکای مسکای د نفس خلاف سړے کای دام جهاد دے د دشمن مقابله کافر مقابله کی جنگی دام جهاد دے کو دی کی وای غور په جهادونو کې د ظالمانو حکمرانا نو روان دي حق خبر کولی علامہ خطوابی اولی محدث دیردے شافی المسلک اے وای د دشمن مقابله کی دو خبر لازم وی یو دا یو داز چې د ځان د بچ کی دو میذ دوی, دوی متا چې شادت بملاوشی. و ملاوشی او د ظالم بادشاہ روان دي چې سما خبره کړي نو صرف او صرف مرگ په نظر راضی او د بچکی دوه سو امیدني د بچکی دوه سو امیدني پدې ته غورا شهادت زکوې چې عام مجاهد خوځي میدان کې یا شهادت ملوويږي یا غاځي کېږي او باشا روان دي چې سم خبره کې نو د مرگ نه بغیر بلشه نشتا یا بازو لمام الله لقاری رحم الله وی وې د بادشاہ ظالم روان دې حق خبرې ته افضل جهاد وکوي چې د بادشاہ د لال <سؤال> دي پورا قوم دې ندي سړی د ځان پرواو نه خوبات خبات د ظلم نه بنکو او پدی بندول سر ټول رئیت سر احسانو ځکه د بادشاہ ظلم اغا طول رعیت ترسیو نو کد د دعوت د وجینا منا شو نو فزر لکونو او کرونو نو خلق بد ظلم نخلاشی دی اعتبار دې ته افضل جهاد وی جداپ جهادونو کې غور جهاد ده ان ابي عبد الله ابن شهاب البجلی الاحمسي رضی الله تعالی عنہ تام لوی جلیل القدر صحابی ده طارق د دودم ده کونیه دا ابو عبد الله دواله دودمه ده شهاب او قبیله دا بجنی دم زمانہ د جاهلیت او د اسلام دوارو منجنی او د الله د حبیب صحبت اختیار کړو او دابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سرے پیودری دیرشو یا سلور دیرشو جہادنوں کی شرکت کنے ددنم سو روایتنا من کولیم ددی صحابینا سو روایتنا من د د خلافہ اربعونو روایت نکلکڑیو دنورو صحابونم پابو داود و نسائی شریف کی د د د احادیث تی بعد پینزش میر لی بعد شپک دیوی عنا رجولن یو سڑی سآلن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ تپو سکڑیو دن نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ وقد و دعاو حال دادی چی خودی و نبی علیہ السلام رجلوخ پل اخب مبارکا فی الغرز پرکاب کی پسورلی سوریدو بیعی الجہاد افدولو کم <میو> په پا جهادونو کی دا اللہ حبیب غور <غرده> قال دا اللہ حبیب ورتے <کلمتو> حق یو حق خبر کول عند سلطان جائر دیو ظالم بات شاروان دے کول آغا ظلم کئی زیادے کئی <اوت> او تداغنوان دی یو حق خبر کے <که> دیتے افزل <او> جهادوئی دیت د الله حبیب صلی الله علیه وسلم افضل جہاد وی رواه النسائی و بے سناد صحیحن پسندی صحیح حسرا الغرزو بغیرن معجمه غین د ټکې ده په مفتوحه لن پاسه په فتح او زبر نه ثم را ان بیا رادا ساکنه ساکنه ثم ذا ان بیا او داشتو ور کابو خور الجمل دا غ رکاب دې د کی جاوید وخ اذا کان من جلدن وخشبن چکل د شرمنی یا لرګي نو وی وکیل شاو وی لا یختص بجلدن وخشبن رکاب د شرمنی او د لرګي پورې خاص نه لے۔ د کم شینا چوین د تارې کا وې چې هغه کیسو سوريدن کې سړې خپې دي او پاسو سور لې باندې پاس پاسو سور لې باندې شوري وصلی الله تعالی علی خير خلقہ محمدن الیہی و صحابه Ahlan <laughs>